Lehenengo unitatea. Atarian. Ikasle berriak bost. Egunon, ni Roberto Segura naiz. 60 urte ditut eta lasarteko naiz. Erretiratua naiz. Bi ikasturte daramatzat euskaltegian eta bilobikin euskaraz hitzegi nahi dudalako ikasi nahi dut euskara.